Alhamdulillah nahmiduhu wa nasteenuhu wa nasta'inuhu na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washahadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu washahadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu ma ba'd listenuar vazhdim me shpjegimin e fundvas e shekhut e Saim Taimies në lidhje me grupet e humbura kemi ndaluar tek fjalë e shehut në të cilën sieron burimin e grupeve të humbura, kush janë domun grupet e humbura që kanë qenë burimi i gjitha grupeve të tjera. Thotë shihulisumet e mirë, wamma ta'yin al-firq al-halika. Thotë në lidhje me përcaktimin e grupeve të shkatëruara, grupe të shkatëruat humbura. Ka për qëllim përcaktimin, jo përcaktimin e grupeve që ka pas për qëllim profeti sallallahu alajhi wasallam, përcaktimin e grupeve që kanë ndihmura. Bënë dallim domethënë. Në më të thënies, këto grupe shi humbur ndër më thënë ky grup është prej grupeve që, grup që ka qejë ka pas për qëllim profetit sallallahu alajhi wasallam në 72 grupe të humbura. Prcaktimi që ky grup është një pjesësa e dy grupeve që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kjo është ka nevojë për shpallje. Kurse kur thosh për një grup që ky është grupi i humbur, kjo nuk ka nevojë domthon për, për për shpallje me emërtim, ti thosh ky grup ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam grupi i humbur për ato 72, 72, 72. Ndërsa në përgjithësi kur thon ky grup është i humbur, m'vëfton të tregosh argumentet vetare për akide që kanë humbur ky grup dhe m'vëfton pse kjo. Ëbëni ndollim. Por nëse thotim vetëm këtu, në fillim fare çfarë thoshte? Thoshte që përacaktimi i këtyre grupeve, domosdoshmë, që këto janë 72 grupe që ka pasur qëllim për vendosje nuk është i sakt, sepse ne nuk i dimë domosdoshmë, a ka pasur qëllim këto, a ka pasur për qëllim disa sakto, më përgjithësisht saktova me radh, për këtë rezultat dietar që më vëmend grupet e humbur, a ka mërmend më shumë se 72, ka dalë numri më i madh. Çin, domosdoshmë. Shi trëgojnë që Nuk është ky qëllimi profetit sallallahu alajhi wasallam, tamam se janë këto, domethënë në veçanti ky grup apo ky grup apo ky grup. Nëse ato dimë të, të, të, të, të mia për caktimin e grupeve të, të humbura, thot më një herëshmi që ne kam brritur ne që ka folur për grupet e humbura ka qenë Yusuf ibn Asbat nga Selefët. Më pasot Abdullah ibn Mubarak. Edhe këta dy janë imam të mëdhenj për imamët mëdhenj të muslimanëve thot. Ata kanë thënë të dy. Yusuf ibn Asbati Dhe eh, Abdullah i Mubarak kanë thënë, usullu lbida i arba, thëtë, bazët e grupët humbërë janë katër. Usullu lbida i arba, bazët e grupët humbërë janë katër. Dhe ka përmandur, rafidhët, khawarijët, kaderijët dhe mërgjët. Rafidhët, khawarijët, kaderijët dhe mërgjët. Junë me mendoj se to janë shumë të rëndësishme këto në një fletyrë grupeve. Ëh ne folëm për kaoh origjinal në i msim. Kemi folur edhe për murgjit në i msim. Do të punojmë në folë dhe më shumë çime të tjera. Nuk kemi folur për kadëriet edhe për rrafët. Ëh Do ta lëzoj fjalimin te i bëntëimis deri në fund, pastaj çfarë do bëjmë disa disa shpjegime i kanë thaë në Abdullajbë Nuk Mubarak, mas i ka tërgohet që i këta në 4 grupë të më, Rafidat, Khaorijit, Kadirit e Murgjit, i kanë thaë në Abdullajbë Nuk Mubarak, po Gjehmijet, thaë, ata nuk i përkasin u metit Muhammedet, kjo tërgohet në në nëjë që Abdullajbë Nuk Mubarak, i ka paskondurë, konsiderurë Rafidat, e këta tjere përve shkëturë prej muslimanëve. Më bani më mirë, të ndërë shumë rëndë i kanë thën Abdulai ibn Mubarakut po xehmijet ka thënë ata nuk i përkasin Umetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dajë domosdën Abdulai ibn Mubarakut po tregon kushen bazat e grupeve të humbura që i përkasin Islamit. Kupton që i përkasin brenda ndër muslimanë, janë për Umetin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qartë? Edi kan thën për xehmijet, këta nuk hynë tek ato katër, të cilin bën pesë për shemb, ka thënë ja, ata janë për Umetin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thoshta Abdullah Mubarak për ta, ne mund t'i rregojmë dosje fjalë të çifutë të krishterëve, do të thonë çifutë të krishterëve të kufrit mund t'i rregojmë, por nuk kemi mundësi të rregojmë dosje të rrafit, do të thotë xhëmive thosht. Çfarë xhëmisi rregojmë do të ajh të rënda janë ato, nën fjer kufuri, ajh të rënda, se fjalte e krishterëve çifutë më thjesht se por do thonë se fjalte e xhëmive, ajh kufri më dash fjalë të tyre. Thotë Ibn Tumia, kjo që ka thënë Abdullah Mubarak Kjo është mendimi i një grupi prej dietarëve që janë domethënë prej pasuesëve të Muhamedit dhe të tjerë përveç tyre, ata thoshin xehmiet janë kafira, janë kufarët. Kështu që ato nuk hynë në çdo të dy grupet e umatit. Sigurisht se nuk hynë munafiqët që fshehin kufrin dhe shfaqin islamin tek umatit, domthonjë që këta janë zindiqët, zanatëqa. Ata thirrën kanë hyrë saman për ta shkatur islamin. Vazhdoni me të mia. Por disa e të tjerë dietar të me dhemit Muhamedit, edhe të tjerë për vështyre. Thoshin që xehmijet hyn në 72 grupet. I konsiderojnë xehmijet për muslimanët. Kta bëhet fjalë për brenda e sunit, ëh. Edhe i kanë konsideruar që baza e bidateve janë pesë të thotë. Pesë grupe janë baza e bidateve dhe prej tyre thotë kanë dal bidatat të të e tëra. Kështu që 5 x 12 do të thotë një dalin ëh 77. Kështathe... Ati ki ka ndalë kështu, du më thënë kërë. Zdo grupe 155, zdo për e shdo, shdo, tërri ka ndalë 12 grupe, edhe kështu dalë në 72, du më thënë. Dalë në 72 për e tërri. Pash, pash, pash, pash, pash, pash. 12 jetë. Sa dalë? 6 jetë dalë? 6 jetë. Shku du të mëntejmijë këtu Nësi Mën pas mendimi të të tyres Shdo grupë për e tyre është Për bitre të shive shpes Atejre shdo një për e tyre ka 12 grupe Kurës si pas mendimi të parë Thotë Janë 4 grupe 8 mënte grupe ka dalë për shdo një për e tyre Kjo është fel i mëntejmijës Kjo du të ashtë nësat Vy të ashtë nësat Vy të ashtë nësat Vy të ashtë nësat Vy të ashtë nësat Vy të ashtë n Kjo është fel e bëntemijës, nëse themi dhe më dhënë që janë 5, bazë të tyre, atë e bë nga 12 dhe, ka ndalë nga 12 dhe, ka ndalë të gjithë dhe grupë. Që i bë? 12 herë 5. Kurse nëse janë në më dhënë 4, i bë në më dhënë 4, i bë në më dhënë 8 më dhënë po për gjithë dhe grupë. Për gjithë dhënë 4. A, si i bë në më dhënë? Në të të të të të të të të Gjithi, gjithi. Ja, sa, ja, sa. Gjithi, nuk e di pëse du më nëni ka, ka përmondë shumë i bënë të mija, du mëse kështu së dalin, si pas e logarit në dalin Më bas e ka logarit 6 dhe jo 5 Jo më bëmë për shtypjës, më nuk e kisha logaritur për thjesht në e qëtosht me të mija nëse janë 5 i bje për 2 mëllit për se cilën Nëse janë 4 i bje 8 mëtë për se cilën, dhe të më të mija Kam mundsi të ketë shkuar gabimin që ka shkuar më pas se Allahu alem. Kjo është domethënë lidhje me grupe të humbura, domethënë nëse vini deri do të tashipetimi një a flet për grupe të, të humbura që janë brenda kufirit islamit, e kuptonim ku është qëllimi, kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj thot, "Imit e mia. Kjo çështje pse cenim po flasim, kjo ndërtohet mbi një çështje tjetër" thot. "Mbi një rregull tjetër që është që është tekfir i grupeve të humbura mbi të çimin. A qonë çavir grupe të humbur apo ja? jo?" Tot i mentimi e vazhdon thot. Kushin nxjerr xhehmjet prej këtyre grupeve që thon thot, atë nuk janë qefira, atë nuk i janë qefir grupeve të tjera. Domthon rrafillot, ë, xhavoritjet, katëridhë murxjet. Por i konsideron ata, domthon si si në gradën e fasikëve njerëz të prishur të gjinavfçarve, edhe fjalën e profetit sallallaui që ka thënë ata në ziarh e konsideron siç ka thënë profetesi për gjynafë të tjera që janë në zjarr, siç ka thënë por shumollojma dhruar ineladin e kulune, mali, dhulme, me e kulun e mal jetëma dhulmen inë ma e kuon në fytyrën e narë. Ato të cilët han pasujin e ijetimve pa drejtësi ata han në barkun e tyre zjarr. Han në barkun e tyre zjarr. Ndërsa kush i fut xhehmia të brenda tek këto grupe, dhe thot origjina e grupit humra 504, jo thot atëherë këta janë ndër në dy mendime. Disa prej tyre i quajnë gjithë kafira. O do mendim dy duke qenë qefia. Kta që i gjunjë qefia do të mendim këta nuk janë prej sunetës. Kjo do të është e njohur për disa dietarë të vonshëm që i përkasin imamëve, udhëm por nuk është se janë ndonë tamam në rrugën e tyre. Ndonshëm nuk është janë në kohë të hershme në kohën e seleve, ose prej filozofëve. Këta janë të që gjunjë qefia, ndërsa ato selefët dhe dietarët e njohur nuk kanë rënë në kontradikt në lidhje me tregon tash që nuk i gjunjë qefia, në lidhje me murxhiet dhe shihat mufadila. Por murxhjetë nuk ka kontradiktë me selevëve që ata nuk janë qefira, murxhjetë. Kurse persijat, këtu tashit e shihet dhe un janë këtu çështje duhet të diskutojmë, domethënë, shiat janë janë dy lloje që qe përmend dietaret. Kemi shiat, kemi dhe rafidhah. Ata vetë të thëshio gjithmonë, ne u themi shiat dhe rafidhah. Dhe shiat quhen ata njerëz secilat ë uh, quhen ata el mufaddale, shiat mufaddali janë atëse të jemi për parsia Aliut para ë uh, Uthmanit. Radiyallahu anhu ose para do Beqit dhe Omerit, por nuk i qujnë chafiya sahabut. Këta janë Shia dhe janë gjithë dëshia, domthonjë Shia do të grup. Dhe janë gjithë grupi Aliut, sepse këta foshin Aliun më i mirë se si sahabët e tjerë. Por nuk i qujnë chafiya sahabut. Ata që i quhen Shia më pafidhle. Edhe ndërta ka pa disa prej seleve që i japin vlerë Aliut më shumë se disa sahabët e tjerë. Sidomos në lidhje me Uthman, thoshin ka qenë më i mirë se Uthmani Aliu, edhe ata quhen Shia më pafidhle por nuk qenë qafira. E thotë themetimia, nuk ka kontradiktë me seleve dhe dietarve, që dhe shia, të drejtarëve që Murgjidh dhe Shija, të cilët thoshën aliush më i mirë se Uthmani dhe Ubeqi dhe Omeri nuk qenë qafira. Nuk po thënin që kanë thënë drejt, thënin nuk janë qafira. Edhe ashtu do të fjalët e Imam Ahmetit kanë qenë të gjitha, domethënë në një në një drejtim të vetëm që ai nuk e qendë qafira këta. Vedim Ahmeti gjithmonë me një mendim kanë këta çështje. Edhe pse disa prej, domethënë shokëve të ti, tij, domethënë ose nxënësve të ti, tij ose ose domthonë dietarë që janë me themelin e tij, kanë treguar për IT që ai i thonë që firë gjith, gjith të gjithë grupet e humbura, këta dhe të tjer, ose tregojnë që i ka pas disa ndryshime në çështjen e quajtjes qfirë të grupeve të humbura. Ai sa disa prej tyre kan, kanë kanë treguar sikur ai ka thonë që janë gjithë në gjendje të prirëshëm, por kjo është gabim thonë në lidhje me me dhëpin më me në mes dhe në lidhje me shëllautin. Domethënë shëllimtimi më mohon Shihoma më thënë që ndërmendim që i qun Qafira të gjithë grupet e humbura ose në në të ngufundur të ndërtohen murmurgjet e shiha të dhe dhe shijet, në cilë i kanë alijuar më mirë se sa sahabët e tjerë. Thotë kjo është gabim, nuk e ka thënë Muhammed, gjithashtu është gabim nga ana shehetike thotë. Ai thotë ka pas për aty që nuk quhin kafir asnjë domun për aty se leve ka për qendrin dietar, asnjë për grupet e humbura, por rekomandojnë siç kanë gjendë gjë në fqarat dhe thoshin për bazat e hizunit të xhamade që ata nuk quajnë xafir asnjë për një gjynaf asnjë për gjynaf as nuk i quhin xafir nëse një person bën një, për një gjynaf gjithashtu dhe nuk quhin xafir atë person që bën një bidat krahasoni këto por thot e, ibn temia ajo që është transmetuar nga selefët dhe imamët nga imamët e njohur që ata e thoshin fjalën thoshin fjalën onun që xhhemjet e kulluorë janë xafira xhhemjet e kulluorë janë ata që kanë akide domthonjë xhhemive në çështën e emrit të Allahut në çështjen e Kur'anit, në çështjen e kaderit, në çështjen e imanit, janë disa pika të cilat kush i ka ato i quhet xehmi i kulluar. Edhe kush i kishte këto gjitha thotë më si Edh, të mirë këta selevit kanë pasur të qeta injëfira. Thotë më të mirë të cilët mohonin të cilsit Allahut. Edhe fjalë të tjera, domthon realiteti i fenëstorë do të thoshe që Allahu nuk flet, as nuk shikohet, as nuk është ndarë krijesat, as nuk ka dije, as nuk ka fuqi, as nuk dëgjon, as nuk shikon, as nuk as nuk i jeton. Kurani është krijuar e banorët e Xhenedit nuk e shikojnë Allahun, sikur sa i nuk ishin, sikurse nuk e shikojnë banorët e Ziarrit edhe të tjerë fjalë të tjera thotë. Atëherë domun këtu domun po ta shikojnë me vendet për çfarë folim deri tani? Domun i bën të njëtë tregon grupe të humbura kush janë? Ato të parë, katër të parat, që nën në janë baza e grupit të, humen, rafidat, e të rguer, Abdlejnë, më Rafidut, Khawarixhit, Kadri dhe Murxhit. Pasi ka treguar me Abdullah ibn Umar për Xheniet dhe ka treguar që ka, që ai vetë thoshte ai kafira Ndhe ka transmituar për disa për Selevi që i qenjë një qenjë qe kjëmija qefira Pase ka të rëgurë që ka pas për selevi që nuk gjë që që qefira Dhe për i djetararëve Pase ka të rëgurë të mundë që ka lidhëm e që e qenjë qafira bitat qita për jo E dhethosh të mundë që diretararëve nuk kam pas një një investit në lidhën me bitat qit Me prejashtim Më do në të filozofve të me të cile që që i që e që qefira Kushe ku në të Kurse vetë Imamut nuk ka rënë dakord, nuk ka rënë në kontradiktë, por por ka rënë dakord për murgjiet një për shihet të cilët thonë Aliu është më i mirë se sa sahabët e tjerë. Për këta dy ka rënë dakord se levët që ta nuk janë xhefira. Kurse për të tjerët pasaj ka ka, ka domethënë detajime. Për shembull për xhemjet kanë thënë se levët thoshë janë xhefira shumica e tyre. Një pjesë e tyre nuk e quhin xhefira, mirë po. Po të shikosh fjalët e fjalët e xhemive themse, në më thënë, është shumë largë, në më thënë, jo, ideje, në më në që thonë në disa, për, për për i tjetarë që ka thonë në në që ta nuk e një qafira. Shumë largë. Do që kujë gjithë, thotim thot, thot e temija. Ndërsa, paset, thot temija. Ndërsa, dhe rafidhat, në dërse, paset, thotim e temija, në dërse hauarishët dhe rafidhët, në lidhë me të këthirin e tyre, ka kondradita dhe hezitim të kahmedit dhe djetar tjërë. Në më thënë, në lidhë me hauar i Muhamedit dhe dietar të tjerë nuk kanë pasur një mendim vetëm. Shxjementi i mije do t'të tregonë një që për Khawrizit ka dy mendime. Dhe kjo është e njohur te selevët. Ka pasur selevë që thoshin Khawrizit nuk e janë qafira, ën ka pasur selevë që thunë Khawrizit është qafira. Nga Aliu Radiyallahu sh treguar vetë që ai nuk e thonë qafira Khawrizit. Dhe kur kan thën kufarun hum, aqafira ata ka thën mirun kufri farru. Ata për kufitin e madh. Nuk e nuk e janë qafira. Kurse për Rafil do gjithashtu kanë treguar dietarë që ka dy mendime. Fatikisht unë un vetë personalisht, në nësot deshët të fles pak për në lidi me rafidhët, edhe të bëjmë që dëllinë me të rafidhët dhe shijave. Shijat, sa shijana ta të, të cilët, thonë në liush me i mirë se Othmani, Ebu Bekri dhe Omeri. Kur se rafidhët, këta janë qytu rafidha, më basi ata e refuzuan një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për n Ibn Ali ibn Hussein, dhe priturave që nëse ky është kusht tjetër, edhe ata normalisht donin se ky ishte ishte nip i Aliut Radhuanit dhe i than atij distancoho nga Ubeyku dhe Omerit. Si distancon për dy kotë janë njerëz më të mirë. Edhe thot ata rafadhu, e refuzuan ata. Edhe mbas i refuzuan u qujtën rafida, refuzues. Që atë. Ata vetë ato nuk u quajn rafida, ata quajn Shia. Por ne qujmë rafida më më të të kështu, të dhe ka ngjenë më tyë kështu, këtë lloj forme. Por kanë gjënë një horë që përpara, domethënë kësaj ngjarje makitën e tyre. Thash ata në një parim, domethënë janë, janë, janë, janë, janë këto dy dy grupe Shijat janë këta që thash edhe kur shikoj që selefët thon Shijat mufaddile, mufaddile që kanë përparsi Aliut për para disa savëve tjerë. Këta nuk janë Xhafira, ndërsa për sa i përket Rafidhave, këtu është çështja që ka ka ka thoni mendimi që ka dy mendime tek selefët. E them to thejëse mbas disa vlezë për shkakun kanë dy mendimin që që Shijat Rafidhë dhe Xhafira që, që ne i themi Shija ndryshe. Eajë vjen edhe kujton, unë sigurisht mendoj që ka hxma, nuk ka hxma. E vërtet do duhet të them, nuk ka të hersuneti hxma që rraf edhe një qefira. Edhe pse unë më të vërtet më thon ndajton çuditëm se si nuk ekziston hxma për diçka të tillë. Sepse domodin po të shikosh akitin e tyre, do të të rregoj me akitin e tyre. Këto janë akite për mban çështje të tilla, të cilat disa prej tyre çështjeve me hxma unë nditarë kufron magjinë nga fëria. Në mjërë po kjo nëse tërgon për dishka, kjo, kjo tërgon dhe më dhe që djetarët bëjnë dalinë me gjukinë për gjithës me gjukinë spesifik. Pse? Dovi detajt e sajnë shalë kur flasënë prakite në rafidhove. Atër dhe të të më të mija, në khauarishë dhe rafidhët në lidhë me të këfirin e tyre ka kondratit edhe hezitim. Heziton dhe Mahmed i herë dhe të qafira dhe nuk, nuk, nuk të qafira. Edhe të djetarët e tjerë. Un tash e do t'rregoj emrat e dijetarëve të cilë kanë qejtur Rafidhut dhe Qafira. Do paso të t'rregoj lavkitën e tyre. Emrat që janë kë kanë tregu dijetarë, janë disa. Kë tregoj ndo që nuk janë të gjithë, ëh, kë thejë po t'rregoj emrat të dy që kanë thonë. Për i dysh Mamaliku, ndo më të hershmit që i kanë qejtur Rafidhut dhe Qafira është i Mamaliku. Për i dysh Mamahmeti dhe treguohet që një betimia që i Muhamedit ka pas dy mendime lidhur me Rafidhut. Për i dysh Mam Bukhariu, i kanë qejtur ata Qafira. Për i dysh Abdulrahman ibn Mehdi është al-Fariyabi, është Ahmed Yunus, ibn Yunus, është Buzura al-Razi, Ibn Qutaybah, çdo njëri prej tyre, domethënë unë nuk kisha mundësi mua mund të tregu tash ish se mundu të tregoj fletën e tyre që kanë thënë ata, çka kanë thënë ata në gjykim që kanë dhënë për Rafilut. Thjesht kam marrë emrat e tyre qëm shkruetur se po qëse do të tregoj fletën e tyre 11 mund zjas, djim, sijme, thua, të jashtë 2 mundësi më, vetëm të tregoj fletën e tyre çka kanë thënë për ta, s'kan vinë fletën, ka thënë çet të mba të dietarë. Për ty është Ahmed ibn Yunus, për ty është Buzura al-Razi, për ty është Ibn Qutaybah për këtu është Abdullah Qadir al-Baghdadi, këtu është Qadi Abu Ya'la, ja këtu është Ibn Hazmi, Ibn Hazmi thotë nuk janë për ummetin e Islamit këto porta. Ibn Hazmi thotë që ata nuk janë për ummetin e Islamit. Për këtu është Fraini, është Abu Hamid al-Ghazali, është Al Qadi Yaz, është Imam al-Sama'ani, është al-Razi, Fakhruddin al-Razi, që është për isharive në të vërtetë, është Ibn Taymiya. Ne vetëm Ibn Taymiya domethënë pse themi që i quajnë Qafira? Ai përsëri domethën ka një lloj mendimi domethën me sa duket domon ka ndikë me Muhamedit në këtë çështje ne tekfitit të, të, të rafildëve. E Sheh ibn Kathiri, Muhammad ibn Abdul Ohabi, El Shoukani, edhe pri bashkohorëve kemi domethën shehpin Bazi nga më të njohurit që, që i ka pasqyt rafildëve Qafira. Më dje, ë po ta shikoshim ibn Bazu në lezu disa fetva ti, Sheh ibn Bazi, Allahu më shoh, nuk bënte dallim në mes të rafildëve të cilët janë dietarët e tyre apo janë xahilet e tyre. Te tashim në bazë të gjitha ata inicisoj. Por derisa do ta xahiletët e tyre ndiqin imamët e tyre në atë lloj ekipi që kanë, ata quhen gjithë çafira thoshte, shehim bazë. Kjo është fjalë e tij, domethënë, dhe kjo është njëordhës po e shkruetur bileqpar por e lejoja për për të siguruar mirë para se do ta transmetoja këtu. Ëh, për ty gjithashtu është Xhibrini dhe komisioni përherësh i quaj non Rafilot çafira. Po? e tash më nga më të ashpër detyre e shipi bazë. I thosh atë gjithë çfarë. Mirë, më ka treguar një profesor jon qom qinë në dinë, që ka përdëshimin e bazën për porrafët, e do të zgjapro me dorë të kufar, kufar një gjithë çfarë thashë më to. Edhe shipi bazë e justifikon ato që atën çfarë me disa gjëra, unë do t'i përmend tash akadien e rrafit dhe të rafidhot, për të ditur ku. Volin dallimin në fjalë shia dhe rrafet. Dhe vetë këta rrafët, këta janë disa grupe, më di donë këta mund të jenë rreth 12 grupe ka prai tyre disa që quhen zaidije. Këta zaidije, kta janë ata cilët domethën ndodhen sot në Yemen, edhe kta akide të tyre nuk është si akide rafideve. Kta kanë disa humbje, mirë po dietare me sa diun, di tar den sunniti duke qun qefiar ata. Nuk i qujn qefiar, po i qujn musliman. Ndërsa kta të cilët për ne po flasin i gjim rafidh, ata quhen el 12e, të 12t, domethën cilët besojnë në në që ka 12 imamë që më gjithë është el-imamije, me mund të cilë besojnë në akidën e imamëve. Ka disa, disa u thunë el-gjaferije. Këta janë disa em emërtimit të të të të më të njore, dhe kjo këta janë ata cilë të, të sotitës e një Irak dhe një Iran. Një në shijet i të në asherije dhe imamije. Akidët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe xyty ka kide shfaqje sepse ata besojnë që Allahu i madhur nuk e di çdo gjë. Nuk e di çdo gjë pas sa ndodhi, por mund të di diçka, pastaj domosdhem bën diçka ose vendos diçka dhe i del pas sa që ishte gabimi që kishte bërë. Kjo është akide e detyrë pas Allahu përse i thon këta. Në këtë lojë akide ata kanë marrë ma nga çifutët. Kjo është akide e çifutëve. Dhe arsye pse Rafilot e besojnë këtë akide është sepse ata kanë ngjitur në Kur'an që Allahu subhanu teali ka lavdëruar sahabët. Edhe ata i quajnë Sabut Qafira, vetë rafi do të thonë për Sabutin Qafira. Edhe kur i pyet dikujt, po mi si ka mundësi që ti lëvëdor Allahun Kur'an, thonë Allahu nuk e dinte që ata do do do do do elini fe. Kjo është vallahi kjo është shumë rëndë. Kjo është kjo është shumë rëndë që Allahu nuk e dinte se çfarë ndodhi? Kjo është shumë rëndë. Dhe kjo është kufri i madh. Kjo është kufri i madh që nxjerr nga feja. Madje Imam Ahmedi për këtë gjë ka thënë Qafira dhe ata i thonë kuran e krijuar. I ka thënë dikujt, Kurani është prej dijes Allahut. Fat apo Nëse dikush thotë se dielli është i krijuar, zëmohen e krijuar që ka fillim. A është e virë? Po. Ato është kta që thonë kur i kurë, in që virë. Gjithashtu i bëntemi ja këtu tum tashti një rreth më mbrapa, ka përmendur kaderie të cilëmojn dijen Allah e Allahut mëdhëruar, thotë kta një qafier të tij se levet. Të gjithë selet e quajnë qafier, se mojn dijen Allahut mëdhëruar. Dhe Rafil të bëjnë. Mban sa të mojn dijen Allahut mëshkëtar. Kjo është akitë dyre që shkufën. 1. E dytë Rafidut besojnë që Kurani është deformuar. Nikjoq Allah ka thënë Kur'an inna nahnu zana dhikra wa inna law la hafidhun. Ne zvitim dhikrin, domodin shpallin dhe ne do ta ruajmë ata. Dhe nuk është vetëm kjo, por realiteti ka treguar, shikoni Kur'anin se si e ka ruajtur Allah subhanahu wa taala, nuk ush ruajt një libër siç ruajt Kur'ani. Nuk ka mundsi njëri të fusin të llogëjt kafirë me gjithë urrëtitën e madhe dhe Armimzinë madhe që kanë ndë Islamin nuk kanë mundur dot kurrë të fusin një lloj shkronjë të vetme të ndryshën të Kur'anit. S'ka shans. Nuk ka shans. Shikon ç'u lutën madhë më ndë Islamin dhe kanë bërë prishë e kush. Si nuk kanë mundur dot të fusin një shkronjë të vetme të kanë ndryshën të ndryshën një, një shkronjë të vetme. Nuk kanë mundsi. Sepse Allah i malluaj ka rritur, ka premtuar të rritur. Kurse është Rafilot besojnë që Kur'ani është deformuar. Dhe po ta shikosh Kur'anin ndaj merre nga Indonezia ose nga Malezia, nga fundi të dynjas. Derna në të dyja dy jasnal nga nga lindja e largët deri në perëndimin e largët merr Kur'anin sot edhe dje kuaj një dikur krahasoj çdo Kur'an që thon nuk ka asë dallimin ashi shkroi. Përse e ka ruajtur lloj më dhore? Po të kishim thënë fjalë diku tjetër, do gjejnë të shumtë aty. Shikoni Biblën. Sa versione ka, sa përkthime ka, sa ndryshime ka. Sa domodin në në në, në, në transmetimin e vetë është shumë shumë nuk ka, nuk mund gjejë dy Biblë dy, dy Bibla e Isai. Kurse pas grupeve që kanë ata, grupacion që kanë kanë ata, i gjenden ndryshimin e Biblës. Kurse Kurani nuk është i tillë. Donëse sadur ka grupe, donëse kanë grupacione dhe sekte instambëzë Kurani ngjerë një ajë që është, nuk ndryshon fare ashi shkroi. Kupton? Kurse Ravidot besojnë që Kurani është është deformuar. Edhe kjo është mëçmarrë dietarëve që ai që besojnë që Kurani është deformuar është çvir. Shumë mëçmarrë dietarëve. 3. Ravidot adhurojnë varrit. Dietarët me mëçmarrën e tyre kan treguar që dieta tja dhues e varron në xhfirë. I vogë nësunë, ai xhfirë. Dhe ti kjo pik bazohet shumë shumë në bazë që thotë ata që mund të dhues varresh, ata janë xhfirë mushrik dhe ata të të gjithë, si si qofshin ata njerëz të shitsh, apo qofshin dietar të gjithë janë njerëz mushrik sipim bazës. Për rrafët. Edhe dhe, nuk lejohet që të martohet me njëriun më ta, martohet të, kata, të martohet tek ata ose të martohet tek ata, nuk lejohet ta hah mishi tyre emerald, mushrik, si e mëradh këun mushrikët. Siç kanë qenë në kornë e buxhetit. Ku si për më shpejt, si çka gjën konë buxhetit. Pika e 2 e 4, ata e quajnë sahabët Xafira, përveç një pakice. Madje subhanallahu ka në një lloj urrëtitje, sidomos kur bë për Ebubekrin dhe Omerin, aq të madhe sa nuk e kanë këto domthonë për domthonë për për, për armiqtë të Allahut. Ai sa ata domun hop në çdo punjë fillojnë ata, ne thejemi për shkakun bismillah, sa fillojnë po thejëm bismillah. Kur sa ata çdo punjë e fillojnë, e fillojnë duke malkuar Ubekrin dhe Omerin. Edhe këto vallaj këtendin e qezuar, nuk po flas domun, në t t qizuar, për libër të tuën të qezuar, ti dëgjosh vëllai kam dju vet, vallaj domun subhanallahu. Dëgjom një pesllih shumë vaji, shumë njerëz të ulët, shumë njerëz të ulët. Ti dëgjosh ato thotë domun ai ekzistojnë në lloj njerëzor këtë lloj kafshësh. Çuditësh domun. Ti qinj Sin Qavira domun Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin. Më të tregon një herë për tyre. Do të thënë njëri prej tyre ë <hë> <hë> <hë> <hë> <hë> <hë> transmetuos hadithit oshtevetesti. Dhe shkon një person për të marr hadithë këy, për marr disa hadithe. Edhe ky kishte varur vazo, ishte i veprë, kishte varur shpatën në mur. Edhe i thot ky profesorit, ashtu ky është profesori, i thon i thotë atij që çfarë marrën për të su disa hadithe. I thot kush e gërmoi tokën e dedetit, që e bëri gërë për për për për u derdëtin ta i thos ky ky më nosi Allah i thotoi onë di Allah po koka për, për Allahsë arsye i thotë se di ta thot ta thot profesorion i thotë Ali ibn Vitali fase i thotë kush e solli ujin që e dërdi ujin i thotë ke Allah do të rëd diun Allah po koka për arsye thot. i thotë ta thot profesor i thotë Huseni i thotë Huseni thot, thot, thot domoshem beson për ta domoshem më shur me, shur me që zot do gjë që, që i takojmë të Allahut subhanet Pasi këy më e dëgjojmë pasi m'uroj morën çka keuish morën për pranëdite në fund fare e pyetej kush e gërmoi tokën e deditë dhe kush e solli ujin ta dhe ky i tha e gërmoi Muauje dhe e solli amrin Blgas. Se këta enërmi të rrakut dhe Muaui në urrin për vdekje. Dhe amri Blgas njëkohësisht urrin për vdekje. Ai thë kapën armikun Allahu do t'vriten. Do thonë, isë i verbër nuk nuk nuk shikonte, do thonë. Ai iku me vrap, iku me vrap ata. I, i, I quijnë Xhafera sahabët Mallkoinen umbeknin teumerin, e kan piesf fes tyre. Kan i lloj ekite domodon on zot na uji. Kan mbledhur gjithë sherrin e grupeve të humbura. Gjithë sherrin e grupeve të humbura kan mbledhur ata. Dhe ua kan kaluar grupeve të humbura me disa gjëjë që si ka ashi grup tjetër për vështyre. Domodon kan mbledhur sherrin e gjithë grupeve të humbura dhe ua kan tej kaluar grupeve të tjera të humbura me disa gjëra të posaçme që vetëm tyre si ka ashi grup tjetër i humbur për vështyre. Ata i qun sabato ditë Cafira. Ndonëse ju gjisni të gru, gjithë to humin që kanë që kanë mbledhur ata, do të djishte disa grupe të humbur ata. Po nuk nuk mund të djishte gjithë ato pislliqje së bashku te një grup i humbur, përveçse përveç të xiat. Edhe të djishte ata gjëra që sikatasin që sikatasin një grup të përveshtyrë. Thotë kanë von dietar që ata që në sabat që fira, ata domosdën e akuzojnë Aisha radhiyallahu anha për immoralitet. Edhe në lidhje me çështjen e adhurimit të varrit, thashë që, që që kush adhuron varrin, ai është mushrik. Ai është mushrik. Dhe ne diskutojm kush e qujm këtë xhafir, nuk diskutojm ato a është asë xhafiri që dhuron varret. Nuk e vosim diskutimin të çdo personi. Ne diskutojm kush qafir, a e qujm këtë xhafir, a është religjioze xhafir? Ky diskutohet. Mundon këtë duhet të ngrit argumentin. Nëse ai që dhuron varret, ai është xhafiri, nuk diskutohet. Por tek këtë ka thon profeti sallallahu alajhissalam një kohë në vet, dhe ka thon kriza më të qije tek Allahu janë ata që adhurin varret, edhe ata thirrje kam këmit të djallë. Dhe ka thon mos e bëni varrin tim udh i dhull do ka thonë kanë shumë dië të tjera. I mallkof dallot çivu të krishterët i bën varrë për vënd të tyre, vënë adhurimi. Këshë këmoq vetëm se i bën vënd adhurim, sa dhon, allon afër varreve. Jo ta dhurnin varret. Dhe më zhvonë seleve që adhurin varrën shirr. Kështu që këta domodin që kjo është pika e pikë e e tretë e këtyre që këta do të njihen çafira, domodin në tre aspekte më zhmojnë dietarëve. E, e katërt thësh i qujnë çafira sahabët. E peta ë Ata i quajnë Nënën në e besimtarve A ishën radiallohen Imoraliste Dhe kjo është kufrën vetë vete Sepse Allah i më duhe ka pastruat të në Koran Dhe ka dëshmuar për të kjo është e pastor Kursa ta E përgënjështër në Koranin Dhe besojnë Shpivjen e munafikve Kjo është, kjo është kufrën vetë vete Dhe Por këtë kanë dërgutë dhjetë që ky është kufri i qartë ton sepse është mohimi i Kuranit. Gjithashtu edhe për të sipër te ktherin që i qujnë sahabët e kafirë, që këtu është nisur Imam Maliku që i ka quajtur Rafidhët kafira. Thotë sepse Allahu i madhuar ka thënë për ta li ridhhabimul kufar. Thotë për të futur urrën zemrat e kafirë. Do të thonë Allahu ka bërë sahabët ulë gjendje njerëzit që janë ata për të futur urrën zemrat e kafirë. Kështu që thotë kush ka urrëti për sahabët, ai është kafir. Që këtu është nis Imam Maliku dhe ka qutë, i ka quajtur i ka quajtur Rafidhët kafira. E gjashta Ata kanë gjitheshtu një, një, një, një prakiteve të tyre që ata zonë Gjibril, Ale, Salatu, San, ka trathurë Dhe kësh kufrën vetë vete Kësh kufrën vetë kjo. Ka trathurë Në i koj që Allah i madhore ka qytu në Kuran e Min Nezelebi ruhën e Min E zbritë atë shpirti i besnik Kë Allah i qënë besnik të qënë trathar A ka më të poshtë e se këta? Kësh kufrën vetë vete Gjitheshtu më hojnë Se si të Allah Se si të Allah sëpanët t'ala Më d nuk të më thënë në adhurimi varëve në umetin islam për e shijave nga ka hyrë. Që adhurimi varëve në umetin islam për e shijave ka hyrë. Një. Edhe dyta, shijat janë grupi i parë të cilët kanë përndu se janë musliman, të cilët kanë futur në umetin islam akide për njësimi të allohë më krijesës. Që nuk ka qenë një njëra akide për njësimi, nëman ataj që të cilët kishën gabimin të sheshen të cilët allohë të q Atoma هون zë zësit Allahu në kërën e sinet. Ndërsa ta pranojëson Allahu m'krinjesat, kjo nuk është njëo përpara, përpara se ta bënin shihat. Shihet me 100 parë që kanë akiden e pranjësimi pas saj dhe ata vetë kanë mohuq të lëgjë dhe kanë kaluar në akiden e Mu'tazileve, që i mohojnë se si i të Allahut subhanet teala. Gjithashtu kanë akiden e kaderive, mohojnë e mohojnë kaderin. Gjithashtu për akiden e sutë, kjo është për veçorive ta kitës së tyre që ata besojnë që imamet e tyre 12 imamet do janë të pakugaburshëm jan të pa gabueshëm. Do në janë masumin, nuk nuk gojnë. Vetëm se thon dallin me tyrë të profetit, ajo aty nuk nuk os vet shpalle, por aty nuk ka ardhur një dije sipas pretendimit të tyrë për profetin sallallahu alajhi wasallam, e drejt për drejt, me anë të së cilës ata e njohin vërtetën të gjithë detajet që ka nevojë ummeti i Islamit sipas tyrë. Kjo është nënta. Gjithashtu pika të, e 10 tjetër për për për të vërtarë është ja ata domthonë në kanë pretenduar që sahabët ja kanë marë haku në e, e, e, e, khilafetit Aliut edhe kanë dhe në ubekri dhe omerit. Në që pretendojnë që khilafetit në basë profetit sësëmën që takon të, të Aliut, askuj tjetër. Edhe pretendojnë që profetit sëllë allohu sëmën këtë e kalën me hadith që khilafetit mësëmën që takon të Aliut, që së të së zhvërtej dhe gjinjeshtër. Edhe kanë transmituar të disa hadith që në gjinjeshtër ta, pra Aliut për shumën të thonë, e thon ata, ka thon profeti sallallahu alajhi wasallam hadith gënjesht, nuk është i vërtetë, thon ë ana medinut el ilm u aliun babuha. Fatë quhen qyteti i dijes kur Saliu është porta e këtij qyteti. Ali është porta ti e këtij qyteti. Ë rëndësishme këto janë disa pjesë kyçësorë të këtij studimi. Ata kanë edhe edhe pjesëlliqe të tjera. Domosht është një libër që ka shkruar një prej dietarëve të shijave, i cili titullohet Lilay thumma litarih, por Allahun pastaj për historinë un po tregoj këto që do të jap tregoj, qëllimi i tij është që po tregoj di hipotetut një libër për hir të Allahut dhe për historinë e di historisë që ka ndodhur me ta njerëzve. Tregon të po them me plot gojë të gjitha pislliqet e Rafa dhe ose shumicën e pislliqeve këtyre. Llogarit. Tregon të ngjarje se ky, ky që është ky libër ka qenë një dietar të shijave. Mesat duket mund të ketë ndequr tash i domun von, un mbas të tashin e kaluar domun bëhet fjalë. Në para vitit 2000 në shekullin e kaluar ka vdekur. Ky libër Oa ka lekundur shjeva këto në tyra. Oa ka lekundur fuqishën sepse i pari ky që ka shkruar të libër ka qenë për dietaren e këtyr. Jo vetëm për dietar, por ky ka qenë njeriu i afër me Khomeini-n. Khomeini Khomeini që nëse që në pas djuh Khomeini-n, Khomeini ka qenë drejtuesi i Iranit. Uton ka qenë përgatitur në Francë, është çuar nga Franca dhe filloi pasaj duke duke edhe, edhe bëri atë domodin atë shpërthimin e revolucionit islamik që u ndai. Edhe shqiptoj dhe, dhe por sulmoi Irakun 8 vjet luftë ka bërë kundër Irakut. Khomeini. E rëndësishme, ky person ka qenë me Khomeini, ka qenë ai që afër ka qenë me Khomeini e tregon dollën ngjarish. Tregon për veç këtyre gjërave që u thash tash i un, tregon ndonjë shumë gjëra të tjera, por për gjëra më, më të pista tarafi dhëve, tregon ndonjë ato që kanë ato ndonjë gjë të zehuar të muta. Un martese kënaicis. Imoralitet, do ka asnjë dallim ndaj imoralitetit jeshi qun martesë donë, ne donë subhanallahu ç'tregonin gjë vëllai që është vëllai është fotgësi e madhe me mi tregut të gjithë rpton. Subhanallahu, nuk e di, do të thonë. Kjo bile, kjo martesë keni zis, kjo është është lule para se titrës. Është lule para ngjëtit, mos po nxegoj do të thonë, unë ç'ata e bëjnë unë. Çfarë ka lejuar? Çfarë lë është e përendimorë sot? Ç'i lejnë do të thonë, ata e kanë lejuar. Ata i kanë të lejuara në fejnë e tyre. Fejnë e tyre. Të rëgohet njërë, dhe më dhërë, dhe punë të tyre janë të shumë ta, që, e, një shejhu e tyre, ishtë duke të diskutuar një për shija e një për sënive, duke të dialogu me një i tjetërin, për martese në kënejësis. Edhe i thotë kësë sënive të qështë, hajtë pysim shejhu në të ndërë, martese në kënejësis a për jo, për kësht I thot ky rëshia, i deputall, i thot, ai dikim. Edhe e pyet ky syniu. Atë syniu the, çfarë gjykimi kanë islam martesë kënë nisi? Po shehë shiu ishi zgjuar ai, nuk ishte budall. Edhe i tha, i tha okay, që kuptoi që ky ishte syni që pyeste dhe i tha, është haram për ju e lejuar për ne. Haram për ju e lejuar për ne. Pse tose kisha hasë mos ky syniu i thoshë domodin që ma e përgjigjta atë të vartomi 2 orë me ta. Domodin kur i tha ky është haram për ju dhe për ne i tha ky syniu shi mir tha me që ka haram për ne që ka leju për të i tha shithë, i ti shko futi me gazetata e 2 orët për të murtur me ta 1 2 orë i thon kyshia e kishe prezant kyshia i thot profesor sheh vetë i zati ja apo që nuk nuk nuk lejo edhe për ata vajzat e hoxhallarëve që tu i japi domodin në dy të, të tjera kjo është vetëm për hoxhallarët të marrën për të tjera thon oz ndaroj A do ky shehëm kur e pakto këto lëpis ligu ë, nuk si u kum para kësaj. Sa është kjo akinte? U do kjo këllë pesniku që më i pa. E rëndësishme është domthonjë që kjo është akinte e tyra dhe këtë lloj gjëre këta doën e kanë shumë, për hapur shumë vëllai, domthonjë është më tregu këto historitë e tyra të tilla është domthonjë për të qeshur për çfarë bash pesniku i tyra domthonjë. Më vjen ca tek atash për hapur dhe sida. Përsesoni për hapur sida. Edhe kam qenë në futboll para disa viteve, me mobilën kujtohet kur pastajmsim të dinë Hoxha njëherë, u thon, atje kam qenë në futboll, kam qenë në zile ato imamet të tyre, një qoshe mukte të sadr i parë të tyre domthon. Edhe ishte pyetur ç'është gjykimi ka domthon martesa e kënësisë me xhamat. Shumë martesë kënësisë me xhamat. Jo domund me xhamat, ke shkonim ata me yaduhusein që ne që ne çum vona durim në xhamia të qenë husenien, jo në xhamin. Origjina e xhamisë, i bujë Husseini, vera Husseini. Domthonse thua zh vendet e Husseinit, sepse ata ato ato ato dhuro ato dhurojnë ato Husseinit, sadojën Allahu. Sot alejoën martesën e kënësisë që ne që ne të marrim, domthon, domthon bëjmë martesën e kënësisë të gjithë njerëzve këtu me një tjetër me ushtarët e Medit, me ushtarët e Medit, këndërposhë e lijuar, domthon. Së lijuar të gjithë. I mortes hapta, domthon, asllë dallimin. Dhë Plus e kalë lijuar të gjithë tash është me pista burr me burr. Bile më kësi se kaqë Në kjo të regonde Allah arrujt, vallaj, më vjen turme i përmën të gjare Subhanallah Bu kjo shakide të të regonde të libri, lillaj të melitari Kjo, kjo të, të regonde në gjare të pisa Nga vetë kumeni Gjare të cilët dhe unën kër i gjonë njeri U në më dhënë Allah Subhanallah Që ditë dhe se që farë dhe kafshës pas në qënë ta Që farë dhe kafshës, në njerëzish Që farë dhe kafshës, në njerëzish Që këta dojnjezë me këta dojnjezë me këta dojnjezë dehe, nuk e di dhe me thënë, nuk e di dhe me thënë se si mund që të qëta muslimane, të dojnjezës. Usma kap tërurit. Që gjykim që ka da ta dijetarë gjitha që përmënda, besoj se për mua më jafton që gjitha dijetarë gjitha si imam, që gjykoj qëta i që ujnë qafira. Me gjitha të dhe me thënë, e që mund ka qëtitë, e me dhe me dhe dhe është për të qëtit po kjo të rëgonë dijnë e sejnë që kanë dijetarët i bëndemija është për e ty që e qytë arafi dhe qafira edhe ka të rëgur që një kone ti ka qytë arafi dhe në një malë afer dhe masu në saduket që këta kanë bashkunu me krishteret kundur muslimalve edhe kanë vërë shumë muslimalve e kanë marë për e tyre lopër o kanë dërëzuër e tyre dhënë, e kanë dërëzuër rupit krishtereve e kanë bërë edhe unë në dhe në të z Sotë Betemija, mbasi sulmon musliman dhe e xhiruaruën vendin, i morën ata i Betemijës ua kanë dalur muslimanë që i vrasën ata që kanë kapur djallë. Edhe i kanë dalur që i marrin gratë të tjera për isht. Kupton? Prandaj edhe këtu do të thonë me, me sa duket, do të thonë edhe Imam Ahmedi vetë donjëta ka dy mendime. Do të thonë nuk i ka këndaluar të i vrasin ata që kanë kapur djallë. Domethënë që i nuk e qendin çafir të gjithë. Me sa duket i Betemija, ata që ishin ignorantë ndërta i justifikonte ignorancën e tyre ose thot mua kanë gaturu feën ose diçka tjetër, këto nga që këta në origjinë thonë janë musliman. Kështu thon ata. Edi pse u tregova këto uldëzër, se kjo është tash, kjo është transmetuar thash, ima nga Imam Muhamedi nga disa tipere që kanë pas lëkundje të gjykimit rreth rafëve, dhe ve, dhe, ima... dhe i shehulsëm të mi vetë ai lexoi vetë, u thonë se vetë mi është për ato që janë qafira. Dhe vetë mi ka thënë për disa për çështje, por shumë çështje deformimit të Kuranit në radhë ka thënë që atë është qafir me ismauni dietar, kush kush e beson të Allah kitë. E me gjitha të shikon që a jabit të lëduj gjykimin për disa për e tyre Unë a thasht të lëgje i pse që i një të shikojmë të shkëm të shkëm të shkëm të shkëm të shkëm të shkëm Kër bëhet fjarë për gjykimin specifik për një person, se për një person, duhet më së më ngut Shikoj kër djetarë të shikë, logaj, ti shikon e si poni Mahometit Ose shikër të shkëm të emijës Gjykoj një gjykim t'il, logaj, mi aftëm të tjyre, as, as Çudiu sikamunsi këtë dietar me gjithë lloj akide e prapë se prapë do vënë hezitojnë a qojë syn Çaqirë çdo person me çdo nipër këtyre. Kupton? Kjo duhet na bëjnë ne do të thonë që ne të matojmë mirë kur shasin, kur këta me dije kaq të madhe, matëm mirë dhunë këto gjykime, zëdhogët kur i mamë Ahmeti, kush i mamë Ahmeti, do të herdhë Çaqira, herë thua Çaqira. Donëse shkelzën të mia herë kështu rëkë. Këta akide këmpas qysh në fillim këta. Kjo ka qenë në kitë të tjera. Tërgum, të tregun këtë grua këtë grua vetë mia librat e vetu ata ata ta thash duhet bësh dallimin me shijeve dhe rrafet edhe në brutalimin ty. Nëse kjo doja kide, domethën prej shekuish. Prej shekuish. Është njëon kjo kide. Bile këto këto i tregunin me të mia, shumë se këto i tregunin të me të, të. mia. Mjafton që ata thonë Xhibri ka trashtuar, kjo është e keqshme tyre. Mjafton që ata e quajnë ishen ata akuzën e mua munafikëve. Kjo është e keqshme tyre. Mjafton që ata e quajnë sabotë çafira. Kjo është e keqshme tyre. A dhurimi varë, a ta kanë të futur të pa dhurimi në varë prej shekuish. A ta të duhet për devijimi në Kuranët, prej shekuish, shë njërë, nuk u një fësët. Dhe një preve të qërive të shqia vë gjithë shu që kanë ata, të ka dhënë imitimia, që a ta të dhëtë gjenjeshtë në kam pjesë, Kjo sh, pjesë nuk është, nuk është të fejës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Leot përpajtume së dë vetëve dhe leot gjenjesh gronë kërën e dhëtë ndohë kur ti nuk e dhëtë ndohë kërën e dhëtë ndohë se për mos me përqa familje të, të tre raste në ne themi leohën tre raste pa orë është hamë kurse ata nuk të leohën ata dhënë gjenjesh të është pjesë e fejës është pjesë a kidës tonë pa ndaj dhe shikërësime të mi e dhëtë A tha thot në çdo çështja akide, mani më se kjo është shumë e bukur. Thotë më thini, në çdo çështja akide, rafitot kanë imituar të, të tjerët. Çësht kryesorë në çështën e secilave, çështën e imanit, çështën e kaderit, më radh, kanë imitu grupet e tjera, thotë. Për veshin çështje, thotë, ata janë imam në ta, dhe kjo është gënjeshtra. Ata janë imamë të gënjeshtra, se thrafet ata. Është e shuditshme, thotë. Shumica ata me këto lloje akide që kanë, me gjithë topicat që përmendën, un personalisht vetë mendoj im që ata janë kafira. Domethën, si thonë rapo xumletën në detajle. Këshillon rapo xumletën në detajle, domethën me shumë më shumë paketë. Kupton? Ndashmeri domethën shumë më shumë më shumë më ndashme paketë. Kupton? S'ka. Un them un, ai që them un këtë lloj çë. Kush beso në këtë ide? Kush e beson këtë lloj ide me këto pika që përmendoi un? Ai është çafir me njërin prej këtyre pikave, jo me të, unë, shafir, me pika, jo jo të gjitha. Ne nuk kujmë pse gjitha bash. Ata kur falen, shikoj, shikoj çfarë bëj kur falen rraf i thot. Kur falen, mbas dom mbasim pastë selam i bëjnë duar 3 herë kështu. Edhe këtë e thon ç'o thon në këtë në këtë momenti ti bën duar kështu, kur e anulur, thon hanal amin, hanal amin. Të lutoj besniku, të lutoj besniu, kjo është kufër. Kjo është kufër. Kupton? Edhe mund kujtohet një domun ke pas diskutuar me profesor, sepse punët ty janë shumë të gjata. A lejo dalsh para ty kur falën apo s'e lejo dalsh? Unë personalisht unë nuk kaloj para ty shuldirshëm falën kur falshata, sepse u dukshë ndalloj kaloj lirshëm para ty, kupton? po diskutosh për jo po senjavira apo enjavira po që enjafile lejon me kalup po senjavi nuk lejon me kalup para tuaj kur falen në xhamin e profetit sallallahu alajhi ve sellem në Medinë bëhet fjalë edhe ishin vllao musa nga Irani i kishon janë edhe gjënë kujtoj çështë dyre të hershme që ajo ishte e nhjor por na kujtojnë ato momente e tha musolondi kodras ata kur falen do nuk i lajm fara këmu sepse ata nuk kanë namaz dhe diskutim muslimanë ku tonë alla s'kan neveri dali pa namaz vajza të silenka muzicë ku tonë nuk jena neer këmu ata domodin ata diskutojnë pa çorape Po do rrug i lejton më tora, do në rrafi dot. Dhe kjo është kundërshtimi i çfarë në mediztam, që kë në vetvete do të thojë që domoshta do të jetë pas sa. Kështu që ata do mundun gati kapesh, ata i kap çfia, i kap. Sepse nuk e ke gëllëzonu, e ke sport rreth, domthon. Mirë po mirë, po domthon, megjithatë të dalimi, dhon, base, ign tërën, them një që ne respektojmë mendimin e atyre dietarë, të cilët domthon bëjnë të lloj dallimi, domthon disa raste mbasi, disa për ty mund të injorant domorr. Por të të su në mendimi i saq, më i saq të thoshë thut, thut kështu. Çdo kush për Rafill që e beson këtë lloj akide që përmenda, ai është xhafir, padyshim. Ndërsa mund të ketë për dytyre njerëz të cilët thonë ne jemi rafilla, jemi shiëdhon, por nuk e jemi vëllëqide, i kanë mashtruar parie tyre, o ne jemi muslimanë, besojmë Kur'anin, por nuk e jemi vëllëqide, thënë mbas se kjo duhet ditë për arsye përse diktatorët nuk kanë ngutur në gjykimin e përgjithshëm ndaj tyre ata që nuk kanë ngutur, kupton? Ne kemi përgjithë ndaj ndaj ndaj shiëve që nuk kanë qenë gjithë xhafira ose disa i kanë thënë disa nuk e kanë thënë Themse masa këtu do të jetë një përarsyje që kanë tregut të tangllodit më mirë. Me gjithësa, kjo nedonë na tregon domodin që njeriu do të matet, jo kur maten ata burrat se cilët janë janë kolosët e Islamit. Çfarë ngjërat neve. Po janë aty ku ka vënë për tu matur. Fjala, unë tash i qëllimi im nuk është këtu, domosë kjo çështë është e njohur, kjo është akit e tyre, edhe disa pika për këto mihxmorë, se levojë që unë kuptoj të nxjerr nga feja, nga çdo motor ndobile dhe u përmendën edhe emrat e ditëtarëve që kanë qenë Qafira, Rafidhot, edhe nga bashkëqëndror gjithashtu. Ja bën shumë rreth mbi 20 dietar këtë që përmenda. Po qëllimi është domthonë në lidhje me grupe të tjera se sot domthonë njeriu gjoniver kjo jo është jo kufra e purë diet, kush e thotë të xefir. Nuk është ashtu. Perëndu më pas shumë kujdes të lëpikë. Më pas shumë kujdes të lëpikë. Shikoni kur selevot kanë ruhan për për çfarë ruhan? Jo, po asaj për tiro, atë që thonë. Logoj për xehmijet. Mam Abdullah ibn Umar këtë që ata janë xefira, ka përsëritur se nuk janë xefira. Pastaj këtu domthonë dhen çështjet tjetra që diskutohohet këtu që nuk është se ka vënë këtu po e shoh të nevojshme të shih. Ë e shikoni por shumë siç po shikoni vetë gjatë mësimit tani ndonë dhe, dhe mësimet e tjera keni vërej që selefët jo në çdo rasti kanë rënë dakord që filan persona, filan grupe që thyejnë për u shefir. Kupton? Shikoni vetë këtë dgjë duket e qartë, do të thotë për që përmandonë drejt tani. Pse selefët të çdo rasti nuk kanë thënë kush do të qenë qofiri i shefirit? Pse? Ome pothon kush nuk e thon Rafil Qafiri Qafir vet. Kjo është problem shumë i madh, sepse këtu nuk bëjnë dallim të njerëzve. Ka nxjerr turr rregullit që kush nuk e thon Qafirin Qafiri i Shefir, edhe pastaj çdo kush e kon e thon në kokën e vet një person Qafiri, do po nuk e thot ti Qafiri i Qafir vet. Po si thot të personi Qafiri dhe i Qafirrat. Nuk është ashtu. Dhe ky lloj rregulli, kush nuk e thon Qafirin Qafira, ai është Shefir vet. Ktu bëhet fjal për atë që ka thut Allahu dhe dërguai ti Sallallahu Alaihi Wasallam. Kush nuk e thon atë që ka thut Allahu dhe dërguai ti Qafir, ky është Qafir. Pse se ka mohuar kuran dhe sunetin. Çikush më ond vërtetën ai është kufri, ai ka rënë kufër. Ndërsa nëse një person mish ti hadin vet, një dieta ose dizo dietar, qoftë një grup njerëzish qafir ose një njëj qafir, mish ti hadin e tyre. Ato nuk thënen që kush nuk e çon një person qafir qafir vet, sepse nuk ka lidhje kjo me çështën, e kupton? Nuk ka lidhje me kufin vetvete. E qartë? Kështu që pse si jë shikoni për shemb vetë mirë tregojnë që ka dy mendime, por edhe ka dy mendime, nuk ka thënë që këta seleve që kanë dy mendime lidhen me, me, me këta me këta grupe ka thonë Çavçi që vjen një tjetër specialfar, por ato diskutojnë çishën xhemive, si mund diskutojnë pastaj mes një tjetri që a qiu Çavçi është person që nuk e jun xhemive çka qira po janë. Edhe pse ata i thon, për shume një të njëi ka përmendur një për pikave takitës këtyre ë Rafi dha ka përmendni për pikave këtyre ka thënë që kush, domodin kush e beson të lloj ekipedë vjen gjë Çavçi po diskuto, thotë diskuto, thotë Çavçi ai që ai që nuk e jun Çavçi të lloj person. Përgjithësi thuhet kështu një kërë vjen veçanti pasaj shikohet kjo person a ka një justifikim, a nuk ka një justifikim e marat, shikohet unë, a ishtë ngritë argumente, a për johet ka shumë, shumë detaje Shqy që fjallet e përgjithshme dilletare në gjerën të përgjithshme kurse konflit e në specifikim për një person veçanti, këtu ka gjithë tjera pasaj Kjo është do më dhe në lidhe me qështjene këtyre grupeve të humbra që ka përmëndu këtë i bëtë e mija qen rafidhut sot folm rafidhut për kaq që kemi folur për muzike kemi folur për muzike kemi folur nganjë vetëm çështë katërive të detajin e tyre nëse ata lemin në në mësimin e arsimit se ka lidhje me çështën e tekfirit kjo gjithashtu edhe shpresojmë që Allahu më dhunë mundësi Allahu na rruaj së zhdomi Allahu shpëtoi Mi bëkëm bëri për shtypi që më vërtet kjo çështje e kësaj betimie si thot ë yekun kullu tafhimul mubtadi'a al-5 12 fi qon do gjetë grupe për tyre ato i bën të 12 grupe Kjo që të dishtme, këto të 8 më në grupe. E 12 x 5, në zdelaj, sa 7 më temija. Nësepse duhet daljit dhe më dhe li bija në 70 të grupë të humbura, duhet dalj në 72. Kurës i bija 4 x 18, shka tjetër? Me shpenduar. Shkët se më harroj i detajnë në ditime këtë librinë, Nuk e ka Hero, sigurisht Hussein al-Musawi, ose Musa al-Musawi, kemi ka kam librin aty lart. E çuditshme është që ky libër, unë këtë libër e kam marr në Arabinë Saudite. E çuditshme që këto libra janë ndaluar të shpërndahen në Arabi, nuk shitet ky libër, po shpërndahet, shpërndahet në dorë, nën dorë. Nuk lejohet të shpërndahet hapësirë në Arabinë Saudite. Është për të çuditë domethënë. Sepse vona aty janë gjithë pala dëshiu, por është ndaluar me ligjin e tyre. Të Don Edhepse vetë, do më dhënë, shteti Arabi Saudite, u a ka frikën shumë shqia, dhe digjën shqia, du në du në të i marim për shtetil, por kërve mërë për të liber, nuk dëshënë të ashprahabit, sëpse ka frikëse, ka frikëse kënë i ndezë dhe ta, dhe i hyrpim për si me të i marim për shtetil. Politika i qelput, politika i qelput, cilë e do në një fë kufi për veç interesit. Mjë Allah, shpër është <r> vërtet i kanë <hidden> një sisi tjetër për saqet këta këtu janë <Jos0004> dukë. Kjo është gënjeshtër. Sespi se festo kjo. Tray, kjo është gënjeshtër. Kjo është dhe bi është nisë besthurën. Po nuk e di lutin të zgjatë për ta shpjeguar, domun e shtëpisë besthurën. Mbi di ta thon kush u ka të dhënë në kafe për ta. Kush nuk gënjen në kafe. Ti u ke për të gjithë librat. I kanë gashën. Na Kur'an të së nit ditë më radh. Ndërsa Nëse ti nuk i mësona, nuk nuk kam mësuar të gjëra kuran, por çfarë thuhet orna po përzi libr, a e dëri që më vjen për të përkëseshtim uhatë të bëam unë. Edhe dikur, edhe më Hoxha, kur ka marrë atë vendimin e tij më tranzishëm të jetës, ti që foshte vete që ky është vendim më rendsit që ka marrë në jetën, kam ndërmarrë jetën time për të mbyllur fen. Ka thënë ndër të tjera të vendimit i tij për musliman, muslimani thotë ka kuran por nuk e kuptonin. Që është të disi. Në të vërtetë ne kanë luajtur pse? Sepse ata gjurëra pse njëtin. Edhe përksimi në mënyrë kurse po ksendon mund këtënë, të murdheni pjesë të këtënë, dhe gjithë nuk ishte mund të thyre dhe sikur të punqhenë normalisht ka gabime të sotu. Për këtë arsye domethënë edhe ata luq i kuptonin gjithë. Është shumë larg fest vërtet, shumë larg fest. Përsa më këtë do të të shihsh po thye kur ajo vetëm shqip dhe nuk ka pjesë në histori. Kësh të vendoset. Të sire, çu të sire. Ai çu të sire. Së së së. Ai çu të sire, çu kra. Më të thejmë, më të është një rastë që në qëlloj, në më dhënë, e po e të rëgojt disa dhejzë, këshem po ka desë përmësim, më gujtua, dhe fatisht kam dashma për mëmë dhejzële. Këtë e shofte e zani, i bën një lëgabimi, një numër dhejzër, kur të arse e zani. Thënë, La ilahe illallah. Malmanu me në. Si është e sakta? La ilahe illallah. Illa shtër La ilahe illallah do thot nuk ka ta adhuru tjetër përveç Allah. Kurse la ilahe illallah, çfarë do të thonë? Sigurisht do të thuam mos tërë. Ai e zonë më shkoton dhika. La ilahe illallah do thot nuk ka ta adhuru për tek Allah. Nuk ka ta adhuru ila do për tek për tek Allah. Çdo ndërson këtë kutimin, ila ila do du, të duhen një dakjal. Dhe Nëse ila është shtrëngimi i gjuxit i mbapë gjuna tek Allah ku ze ila eljon diet. Mi breqinjur shime nuk ka shd, ky është të lëshërgim se njeh gjuha shqipe të shkronjës, nuk e njeh fjalën gjuha shqipe. Për këtarës, këtë arsye këta e kanë u shkoj gjuha drejt e ila, ila. E lexon ila, ty të don kupton që ajo është ila, nuk është ila. Ës ila. Kë çëmull, ë la ilahe illa allah. Kjo është vetëm një shembull thjesht. E ndryshon këtë kutimin. Ose përshum elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah rabbi elamin. Nga dëshirë e mirë për të dhënë elhamdu, dhe që nuk, në Shqipë nuk ka asë ha, asë ha. Vëtë me në gjurë e pëqinë ka ha. Në gjurë Shqipë nuk ka ha. Ha? ha. Në në pesë, dhe po, ha. Erenthishme është ha nuk ka. Shqipë ha nuk ka, ka vetë me ha, ha e letë. Edhe këta nga dëshirë e mirë për të shqipëtuar han, nga të orë me ha. Dhe kërë dhënë elhamdu lillah, dhe në elhamdu lillah. كتهزاي تونس الحمد لله بالحمد ككوتين تري تيت كاي تيتر شنو ككوتين الحمد غزو نعبدين تكن اللهو وسال حمد تزو شوتي زيارت شوتي زت تكن اللهو تشوبي كوتين صغير نها هاثا شنو كتي في الله الله اكبر اكبر من كان ذا اكبر اكبر واش تيرك هالا اكبر ربنا غبر جنب غضت ضيو kurse akber flek doon kbe rdhog moshti akber doon do me mal kurse akber doon do po qutan dishon nga diçka tepër e vogël prandaj ajo që është detyrë moshamës që të mësojë gjunë arabë un nuk ka bërë mësim për të qenë treguar nëse të qenë sa arabë kjo është domosdoshmë që moshamat të mësojnë minimumi do të mësojnë si ta shqiptojnë ku ajo siç duhet sidomos atoosur që i si lezin në namaz se ka për dietarun që thonmë më shumë që profesoru Fatiha kush u këndon atë si ç'duhet, nuk atës, duhet, i qehet ta mazë. Edhe pse un po them që kush nuk ka mundsi më, mund më shumë se ai sa di, ai është shfarsh me se të që nuk e mund të di saktë, por nëse ai ka mundësi mësojë, ai ka te ty. Nëse ka mundësi, e ka te ty. Nuk e quan, thojë libër, spadigë. Çfarë është kjo? Konfizimin i imanit aty me qoftë që ka dy mendime. Ne jemi tre... me lidhur me këtë çështje ka dy mendime. Më një par, imani është emër me të cilin i quhet Deklarimi është i ditë më lart, vërtetimi me zemër dhe zbatimi në praktik me organet e tjera të trupit. Këtë mendim e mbështet shumica e hinisunelit 260. Ka themin e xhajmesuaj të se imani është është se imani i njeriut është të folurit, të folurit, puna dhe veprimi me zemër. Mendimi dytë, e imani është emërcinë e murtosh, shfitimi i shartet me lart dhe vërtetimi me zemër e e këtu nuk hyn veprat, por ata thon kryer të gjitha gjërat që janë urdhruar dhe janë shpjeguar në hadithe sa i të profetit sallallahu alajhi wasallam është vazhdim për të gjithë besimtarët, emrat që kanë fituar me fjalë dhe me dhe me vërtetim. Ështuëmë don emri, domethënë emri i iman e kanë përfituar profi, me fjalë dhe me dhe me vërtetimin e zemrës. Edhe pse argumentet e Kur'anit dhe Sunetit janë më tepër në të, në favor të mendimit të parë, edhe pse të gjithë përpiqen edhe përpiqen që mendimet e vetë të mbështesen me sa më shumë argumente Duke qartë se mos pohetimi me tyrë është i karakterit teorik. Në këtë nuk bazoj kurfar dallimin në në në praktik, s'është sa. Kjo shpjegimi i kësaj, domthonjë është një temë vetë, do ka nevojë për temë vezë të kemi shpjeguar ne, po ta kuptosh tashi domthonjë ky domthonjë tash i fut këtu, ty ky libri, ky është libri bazat, besimi bazë e, e esenca negacionet Muhamedit në Imjasin ose Noi Mesin. Ka treguar që te Elil Suniti ka dy mendime lidhë me iman dhe s'është vërtetë. Mendimi i dytë që i marrni është me zemër dhe me gojë mendimi i Murxhive, është i hadisunit. Për këtë lloj mendimi ja kam dedikuar Imam Beuhanivës. Po kjo e kanë dedikuar Imam Beuhanivës dhe mërgji, ka për këtë arsye dijetari kanë dhënë i Beuhanivës Murxhi. Kan dhënë për lloj kake ka, ka, ka, Murxhive. Jo ka voltu, kan thon kë. Ëh, jo. mm. edhe pra ne për ne kjo për i hadisunit, komentuesi Tahui thon, mos pajtim në mes të Beuhanivës dhe imamëve, të tjerë të hadisunit është me karakter formal. Do të thonë që është vetëm një kontradikt formal, por s'është nuk është vërtet, nuk është karakter formal. Sepse dallimi ku është, dallimi është domthonë që e buhanive qum muslimani një person që zbon asullive për të mirë, as nuk falet, as nuk ajo, as nuk i kemse ka të bën hax, kurse selefët nuk e quajnë musliman gjum kafir dhe me xma selefët. Edhe për këtë arsye domthonë po qëse domthonë kontradiktë me buhanivës. Edhe selef do të ishte kontradikt formal, e jo e vërtet. Ato çdo kishte arsye ato nuk e selevt i thoshën buhanive të murxhiv. Ai se Sofiane Thauri kur shkon në buhanive ngriun i thotë mos u vi këy sot këy kjus me le, le, me lebrozën e murxhivëve do të angjisëm. Ai ngriun largonin prej tij. Kupton? Çojë, mos Sofiane Thauri, thoshë për të lëgjë. Për, për buhanin, dhe pse buhanive ishte dietë i mall. Por këtë çojë ka gabuar. Kupton? Kujçë kondradit pas tyre me se Helisunedit dhe dhe murxhivëve është tek, tek në rasin e personit i cili nuk bën asnjë vepër, ç'o juet? Shqe nuk është kontradit a formalit së shpërën dhe një njërës, po është kontradit e vërtet. Shqë kontradit, dhe më thënë, në thelë, nuk është tjeshtë nërmali. Shqe, kjo dhe kabimi kështëton këtu, edhe kështëton dhe në për libra tjërë. Në rritë në të pasë prafësishka? Në rritë në të pasë prafësishka? Në rritë në rritë në rritë në rritë në rritë në rritë në rritë në rritë